Eguerdi gabon entzulo ongietorri mugeimerrak podkastera. Badakezu ez, zuen <tos> e, telefonoen bideo jokuen podkasta eta gainera gure mintza praktika propioa. Ni Bartzelonatik brutal nauzue eta ba, Mexikoetik daier dugu Morel, moreliatik kain zuzen ere. Zer moduz daier? <tos> <tos> <tos> <tos> Zerbait komentatzeko haste honetan edo, edo edo normal izan duzu astea? Ba, egia zen e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 Anigatik, poste naiz, galdera ni, niri egitea zeren e... <laughs> ez, bai. e, e, nahiko... <laughs> nahiko nahiko nahiko aste txarra izan dut e, izan dut, nertzako bat ba, ba, unto in, de inflexion ez? zeren ba, ba, bueno, ba, aztean e, ba, bueno, nere lanean egon eta barni e, nola esaten alkantaria da, izuri takit urzaren mantenuan eh, lan egiten dut, eta ba, ba lanean egola, ba, telefonoa laneko telefonoa ba, e, putzu batera ero ez ditzaidan putzu usakon batera, eta gainera ba hauaz ba, e, no, au, residuales, edo bueno, urzikina duen putzu oietako batera. Eta kontua da bai, eta kontua da ba, e, ba bueno, ba nik laneko telefonoa normalean erabiltzen dudala bideohokutara jolasteko zeren, behin baina gehiagotan komentatu dut nola e, ba, nire telefonoaren pantalla oso txikia da. Eta beraz, e, ba, nire iruatze beteko telefonoan jolasteko, ba, ba, bueno, arazoak izate ditut normalean. Eta, bueno, ba, bueno, ba, kontua da, e, ba, nire lan erreminta edo, hau bueno, lan bestela jartzen badugu,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 Ben bezala, gorkoan berriz ere, ba, azkenaldean aldean joraztu jokoetan jokuetan ba, publizitatean ikusitako joku alteri emadio eta aukera eta kasuanetan, Golden Goblins e, du izena aukeratu badana eta, bueno, e, sarrean aipatu patu duzela Ba, Eidl Merkier estiloan sartzen da jokua eta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 Buna, orain, paratzen ari nahi zen joko horiek ikurtzitzea, ba, izan txuko jo da, oka behar alferra, dek... jokalariari alferra da, pixkati txusiada ez da. <laughs> <laughs> <laughs> nahi zeta, ba, deskribapenaren, e, eh, ba, ez dakit ez, eh, deskribapenarekin zehatz eh, izatea, ba, pixkati txusiada. da. <laughs>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 etan ere iratxoa da 5. mailakoa ba kostatuko zaio orduak hori e, mm. suntzit Eta ordea hamargarren, 10. 11. mailako aldean badaner iratxoa ba iruzpa laumiñotuta suntzituko do ordoan du. Orduan, horren ba, arabera e, ba, e, aldatuko da ba ba hori denbora edo zenba denboran lortuko du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 e... itxo haiten agongo, baina minuetu bat edo ogeita mar segundu erenan, bade... zara eta horrek azken hori du, bada... jokoan egoten zarela eta denbora berea lapasartzen zaizula. Bai, bai... Vale, eta hori bai. egi... E, bueno, igual, ezan bezala, bada, zelpenan, igual, zehentzu asko edo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 Eta horretaz gain, ba, junko gara ba, esan bezala, ba, karta horiek e, maila zigotzen, gure e, mehatzearen ba, bueno, funtzionamentuak azkartzeko dugu betzeko. Eta, eta azkenan, ba, bueno, ba, entretin nire garri entretinitu amantentzen zaitu jokoak, eta esan bezala ba, hori egun batzutan, e, Astean bizpairu egun edo e, ba, ekital liberezi hori daukazu eta horietan ba, zure mehatzen agusia eta ekital libereziko mehatzaren artean ibiltzen zara eta azkenean ba, bat eti, batean edo bestean badokazu azkenean zer egin. Eta eta esan bezala, ba, ba, nari bentzat entotean igarrean zaitzen zaurretan jokoa.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 Mehatze horren eh, bukarara iristea eta horrengo mehatzea horrengo pantailara pasatzea. Hor, hor el, elburua hori da jokoan eta. Bai. Maitar duan hori gustatu zait. Ba, Nik esan maniztu nire bai, eh, kon, eh, ba, bueno, puntu negatibo ez dela, lehen eh, komentatu garen nun, eh, ba gian ez, eh, ez dakit ez, eh, duk esango zu, baina pixkat,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 Eta, eta ez, ez dutzula horren azkar aurrera ingo e, jokuan. Hmm. Baina e, egia esan, bezte aldetik, ba, bueno, pixkanak aia, e, ja, bueno, garabatzen ari garen ez joku hau, eta ya, pues, ya, egun batzuk daramat, beste joku hau probatzen urrengo tatzerako.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 ordu bat jolasten, baina egualt sartu, eta hemen ordu batera edo doparagat ordura herriro sartu, aldak eta horiek egiteko esan bezala iratxoa aldi batean jarri, bestea bestean, eta horrela eta gauza horiek pixeat kudeatzeko, bai, balinazadea jokoan oso sartu ba bai sartuko zara egunean.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 E, baina, bai, or, orti ikan zeon, ez dut gauratzen hori sortzi ezan, edo sortzi derdia, baina bai, orti ikan zeon. Bano, beraz, ba, zuri gustatu bazaizu, ba, sartuko dugu, zerren horretan. Bai, sortu ze onor. Oso ondo, baina, ba, ez errezt egiteko, baina, naiko puntuazio altua eman dizu joko ni. Hahaha! <laughs> <laughs> ez ez, ez, ez, ez, ke, du, baina ez,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 Eh, Esa eh, es la idea que hay mantenerse esta obra en Rusia. Oso no, oso no, va, y me indican música dugu, y ya rayan, va, en el, tele, en el videojuego que en, en Carlos Dutti yeah. Mobile. No me ha de mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal Yo no sé de rapiar, de ponen la pista y empiezo a tirar. Yo no vi ni estáo en la U y pegao en la TAN mala mía manito es que como yo no hay otro igual qué tal las cosas dame a soltar te a llevarle su te parte dictal la picha son bicha nunca confiar se llama nicola que te va a se te entregar te los yo te los voy a apuchar cuando rescate se pa quién vendrás la renta la paga si no no vendrás Donde yo me parre no puede estar qué tal el tiempo te lo estoy cambiando 50 formas de seguir facturando el género cambia pa Tranquilo que lo Ete flow, yo te lo respalto. Que tú estás muy bajo, es que yo estoy muy alto. Me busco toques, eso yo no comparto. Deja de estar sumando todo lo que yo gasto. Si ves la cuenta, te va a dar un infarto alto. Tranquilo que de plata estoy abasto. Prende una mano celebrando que estamos ganando. La vida es una viva, como que se está acabando. Todo lo que hago, lo hace, porque lo tomando ¿Para cuándo? vende privado, maté teletransportando. habla conté en la compra y casi molando. Si no entiendes, googlea lo que estoy tirando. Voy a parar para que tú no me sigas envidiando. Alto eta ba, esan bezela, e, Call of Duty Mobile bideojokoekin Juan Goaraz, eh ba, denak ia. Pentsatzen dut ezagutzen duzutela Call of Duty eh pa ba, PlayStation, ordainagailuan eta bar e, ba, oso famatua den bideojokua, shooterra, eh tiro jokoa, ez zuzen ere. E, jokuak berez ez dauka historiarik, eh bi talde izango ditugu, talde urdina eta talde gorria eta, ba, e, jolazmo du ezberdinen bitartez, ba, a, ba aurrera egingo du jokuaren zehar. E, kasu honetan normalean, azten garenean, ba, e, puntuetarako e, jolasten dugun jolazmo du batean e, jolaztuko e, gara, e, aintzuzten ere, ba, bitalde agertuko gara, eta, ba, x e, puntura iristen den lehen taldea, normalean, ba, bueno, eriotzen bitartez eta bar, e, ba, bueno,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 gusten denak denen aurkako jolas modu bat, badauzka ba bueno, online kompetitiboan oso maizkoak diren, ba jolas modu ezberdinak. Gainera, ba joko honek ere bai bere garaian ba e, PUBG edo Fortnite e, oso arrakastatzu egin zuten ba jolas modua, Battle Royale jolas modua eta ba esan bezela ba jolas modu hori izango 두고 ere bai jolasgarri, non ba bueno, ba eh bai taldeka, ba, gehienez lau pertsona osatuko duten taldea edo bai bakarrik, e, ba, beste jokalarin aurka eh dugu eta e, bizirik gelditzen den azkena, ba, e, izango da garailea. Yeah. Eh jokuaren mekanika, ba, esan bezala, neko simplea da, e, atz batekin e, pertsonaia mugituko dugu aurrera atzera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 Ba, tiro egin beharko dugu edo eta adibidez hori ba, e, izan beharrean e, jokalaria aurrean dugunean gure ikus, mi, ikus zaki, emiraren, e, aurrean izaten dugunean ba, armak adibidez ba, e, bakarrik tirokatu dezake beraz ba bueno e, gustatzen zait telefonoek e, telefonoan jolasteko ba erreztasun handiak emate ditugola titulu honek prokoak eh ba, oinarritutako bueno, ba, progresio, progresio bat eh eskaintzen dugu eta beraz ba bueno, jolasten joaten garen bitartean eta eta gure emaitzak hobetzen eh, ditugun bitartean ba bat eh, emango digu. esperientzia horrek normalean ba, ba, batetik ba jokuan, eh, jokuaren kredituak diren eh, diru txanpon emango dizkigute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 Eta ba bueno, honek grazia egiten dizuren, ba bueno, hasieran, ez? E, Ni goratzen dut duela urtepilo bat, ba kaloftuti saiatzen izan izaten nolabaiteko ba simulatzaile bat, ez? Eta ba armen soinua izan bar zen eh perfektua eta arma horrek zuen soinua, ba bideojokoan e, entzun bar zen eh pertsona eta txaien trajeak eta bar, ez? E, izan bar zien e, oso zehatzak eta bar. Eta, ba, online, ba, bueno, e, interneten e, bidez jolastu dago olain horretan, ba, jendeari hori ez zai unporta. Eta, ba, e, pertsonai arrosa bat aukeratu al badu jendeak, ba, au, hartuko du. Eta, batez ere zere, ba, ba, pertsonai horren azala, ba, diru asko kostatzen badu, edo, edo ba, oso zai ezaten badan e, lortzea, ba, jendeak gehiago, areta gehiago nahi izango du hori lortzea, ez da. E, Gainer ere bai, ba, bueno, ba, armetan ere bai zintzi, ezakit, e, jaberoak eta barjarri ditzakegu, e, jabero iek ere bai, ba, jokuaren esperintzarekin eskuragarri izango ditugu, beraz peraz, ba, bueno, ba, ba, nola dituko, ba, progresiori e, aztertuko dugu gure jokuan dugun esperintzia. Zeren bestetik izango dugu, e, matchmakinga edo ba, e, gure arerioak aukeratzeko sistema horie. Gure arerioak aukeratzeko sistema ez daka esperientziarekin zer ikusirik, baizik eta gure jokuan partiden barruan dugun emaitzarekin. Zeren gertatu aiteke eh, joko honetan, o joko honi ordu pila basartzea, baina ba, ez oso ona izatea, eta bueno, txarra izateaz. Eta pixkat, eh, ba, ba, bueno, ez da... E, ba, bueno, za, oso zai ezango litzateke, ba, ba jokoan aurrera egitea eta eh gehiago aurreratu, ba e, jende hobeagoarekin eh jarri eta ba gu hasierantzarra bagara segurazki eh jende hobeagoarekin okerragoak ezango garela eta emaitza okerragoak ezango ditugu, ez? Beraz, ba bueno, e, jokoak ere bai, ba, ba matchmaking sistema hori bere mekanikan artean sartzen den. Joanguna ezorain eh Lehenengo joan nahez, guztatuko zaizkidean gauztekin eta gero guztatuko zaizkidean ekin, eta azkeneko kontatuko pixkat luztatuko nahez nere esperintzean, jokoaren esperintzean, zeren joko hau ba, a, ba, batez ere udan pilo bat jolaztu nuen, eta ba, azten ezen bakoitzean, ba, ba, azteak eman ditzaket joku netara jolazten, ez? gustatu zaizkian gauzai ba, ba azkenean arkade bat dela. Arade bat dela esan nahi dut eh, jokuan jolasea oso erresa dela eta kontrolak oso on oso ondo daude da, eh, jolasko eh, eta ezzarpenetan aukera pilo bat ematen dizskigute eta batez zer erreztasun pilo batematen dizkigute beraz ba naiz eta shooteretan ez oso na izan eh, segurazki sommatuko dute,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 em e, e, e, e, e, e, e, e, eh hasta que postik dizun esperientzia ba, bat sortzera, ez? ze jokua jokura jolasteko ba, gogoiek sortzera eta bar. Eta kaso honetan e, badaude ba, ba, telefonotan beste ba, shooter simuladore batzuk, kaso honetan joko hau da arkade total a, totala da eta, eta errestasun guztiak emate ditu eta somatuko zuten nola jolasten ba, ba, ba Seguraki beste jokutan baino hobeto egin dezak ez dutela. Bestetik gustatu zait, eh jolasmodu ezberdinak eskaintzen dituztela eta, claro, jolasmodo hauek ba, bateti jolasmodu batetas eh azpertzen jardienan ba, beste bat duzula eskuragai eta pillo bat ditugu eskuragai. Badauz gau izan bezela ba, taldeka eh hiltzeko ba, bueno, ea nork este taldek hiltzen ditun aurkari gehio badaukagu guzton bien aurka borrokatzeko jolas modua, badaukagu ba patel ba royal jolas modu beraz ba, ba jolas modu pio bat ditu e, nahiko ez berdinak be, beren artean, naizketa azken mekanika printziala berdina izan hau da ba, beste arerioak tirokatzea. Baina zentzu honetan ba, bueno, ba, esan bezala jolas modu normalaz e, aspertzen zaenean, E, beste be, beste u, beste jolas gara dituzu eta neri hori nahiko gustant zait gainera esan barra dago ba jolas batetik bestera e, iraupena nahiko e, o, bastante aldatzen dela ba adibez ba 5 bost, aurka eh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 Eta ba hori ba, gustatzen zait. E, nola nola bereizten duten, gauza bate gauza bat bestearekiko. Eta ba, bueno, ba orain joatzen alde negatiboekin. E, noski, noski baietz, ba e, eskintzak, ba, ba, ba, egunero sartzen zera eta badakoztu doaineko kutxa bat eta eguneko eskintza eta gainera sartzen bazara hemen dituzun puntu guztiekin ba eskeintza dituzu eta, eta horri horrek hori neri ezait batere gustatzen <laughs> ezait batere gustatzen zeren ba, bueno, azkenean bideratzen zaiztute e, dirua gastatzera eta neri ba esan hori ezait gustatzen ezait gustatu ere bai ba, ba ez, maten ulertzen dut e, eta kolasten zuhurtzen zaren heinean ba, piskat e, ba, bueno, motelt, moteltzen dela ez baina kontua da ba jokoa denboralditan e, banatzen dela eh va ba, Fortnite bestela adibidez, va ba, eh ezakiz batero, ba, demagun. Eh jabete terdiro edo bi jabetero va ba, denboraldi bat jolasten dela, ez? Eta beraz, va ba, denboraldi horrek va ba, e, lorpen ezberdinak ditu. Eta beraz, va ba, denboraldi bakoitza jolasten zaren bitartean, va ba, e, oazten jolasten asten zarenean, va ba, lorpen pilo bat asaltatzen dira. Eta e, lorpen hoiek normalean alde bat, pantailaren alde batean, e, lobian edo, ez? E, ba,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 Batzutan ba, e, ba, bueno, gauza ezberdinak egin hartu duzun lorpenak direla eta e, ba, lorpen konkretu horretsa, horretarako e, alde bat ez baduzu lortu, ba agertuko hor ba, ba bueno, zaiztu behin berriro, ba, lortzen duzun arte eta esan bezala ba, neri horrek ba ba urduri jartzen dau. Ez dai gustatu ere bai, haudak nik kalaututirekin eh dudan arazo bat eta da eh ba bueno beti agertzen zaizkizula jolasten zauden bitartean, bitarteankartelltxo batzuk ba, e, bi hil tiro bat buruan ez dakizerra eta ulertzen dut ba, ba, egongo dela jendea gustatzen zaiola e, ba, ba, gauza horiek ikuste baina ertzako pixkap da e, epileptiko <laughs> pixka bat ez en jolasten naitzara eta eta eta Momentu guztietan batetikan desblokeatu zu ez dakizer, eta gainera honi buruan eman diozu, eta gainera bi hil jarraian, eta e, behin eta berriroa agertzen zaizu ba, pantailan alde batean ba horrelako lorpen noiek, ez? Eta esan bezala ba, ba, nik e, ba beste shooter batez ere ba, ba, ez, e, counter strike eta horrelako bideo jokoetatik e, natorrela eta ba ba normalen ez sein nain eh zenitu norrlako elementuak nere, neri distraitzen didatenak, ez? Eta ba ba esan bezala hau kalo badauka, telefonoak eh telefono ere bai, eta ba, ba oso orduri jartzen nau eta esan ba alde negatiboan sartzen dut, ez? Nere esperientzia izango dut lehenengo eta izango da ba esatea, ba basieran oso azkar aurreratzen aurreratzen zula Eta segituan ba, oitzen zarela jokura jolaztea, eta hau ez dakit hasieran ba, ba, botekin jartzen dizuten edo, baina negia da ba, ba, lehen e, mailak edo lehen e, esperintzial lortzea oso errezia izaten dela. Ez? Eta lehen, behintzat lehen arerioak oso txarrak izaten dira, eta neri horrek hasieran ba, harritu nindun. E, egia da jokoak aurrera egiten duen henean eh astu ba, bueno ba pizkat astunago agin egin zaidala, ez? Eta nere kasuan ba ba batez ere ba, ba, motivazio nagusi izaten san ba pizkat eh jokoan aurreratzea, esperientzia gehiago lortzea, eh normalean ez nun ez dut ezterrerosi, ez ta eskinik eta ez ez dut e, armarik hobetu. E, Baizik eta, ba, bueno, ba... ba Denbora den, aldi guakoitza, ba, dauka bere... Bere aurrera... Ezakitun asetan, bere estadistika. Eta estadistika horretan aurreratzen gustatzen zenean. Eta gira da, ba, asierako freskura normalean, ba... Bukaeran, eda, eta bat ez zire bukaeran, ba, ba, moteltzen, pia bat moteltzen da eta nere kasuan, ba, motivazioa e, geisten zaidala, ez? Zor, e, jokun etarako Egia da, adibidez, ere bai... E, Battle Royale moduak, e, eta modu honetan zehar, zeren Forniteer ere bai jolaztun e, naiz, eta jolasten naiz askotan, e, ba beste, beste zea bat daukala, neretzako ez. Fornite norman ezaten da, ba, bueno, ba, aurrera alas braba, zez, pixka, hausar diguztearekin, ba, aurrera joate, eta bat ikuste duzunean Urunean ba tirokatu eta eta eta, eta ber eh akatzen duan, ezte? Eta joko honetan normalea bat Battle Royale izaten da, ba pausatuagoa eta e, pena merezi du la bat, adibidez. E, ba bueno, soinuak eta aztarnak entzutea, aztarnak edo bueno, pausuak entzutea, eta ba, esan bezala ba, ba, gustat, gustatzen zait hori zeren, esan, e, bueno, lehen esan duen bezala ba, bueno, e, beste jolas modu bat eskintzen du eta gustatu zait e, battle royale modu hau hau esan da, eta zetxapasartu du dudan ikaragarria <laughs> e, jokuari bederatzi bat ematen diot e, bederatzi bat ematen diot zeren e, ba, esan bezala ba, oso resa da jolastea eta normalean e, ba, bueno, kostatu zait jokuaz nekatzea eh samestela hau mais mm, naiko maiz, maiz eh, okay. hartzen dudan joko bata. eta eta bueno hartzen duan bakoitzero ba, bi hiru aste emande zaioket gelditu gabe joko hori ez hori gustatzen zaite eta zeren gainera ba hori partia oso motza bira eta ba Zergatik ez, ez diut jarri amar bat. Batetik, e, ba, bueno, esamezela, ba, niri pila bat nekatzen nau, eskaintza guzti hoiek eta, bet, eta argi guzti hoiek eta barrez. Ez genean, ba, esperintziaren barruan dagoen zea bat da, e, seguraski somatuko duzu, e? eta esamezela, ba, niri personalki ba, nekatzen nau, baina negia da, ba, jokua ba, joku bezala, luz bat dela. Eta horregatik, bete ba, behar Hau da, goratu ezazue, ba, entzun algaitzak gaitzak ez duela, e, Spotifyen edo iboxen, boxen e, Instagram daukagula, naiz eta ez dugun oso maiz dugun eratzen, eta hau esan da, musikarekin uzten zaituztegu datorren azteraten. Aio! Aio!